–Vad fan är det här? –Nu. Här är det far. Jag trodde att de född 95, vet vem du är. Hur gammal är man då då 20-25 typ. Nej, äh, men det är inte så många som överlag tror jag vet vem jag är. Kanske om man inte är liksom, nörd. Är inte eh, ja, och eller kanske ja, någon slags sjukdom. Ja, så det skulle vara det. Men jag hade så jävla sjukgrejen att fram tills alldeles nyligen så har jag bara en gång så har jag blivit stoppad på stan Och någon som bara. Helt plötsligt vände som om och bara gick fram till mig- Så att jag blev lite rädd och bara så här- Du, jag måste bara säga- Du är så rolig i de här Alex och Sigge-sketcher- Ja, oh, tack, tack, tack. Och det levde jag på ganska länge. Det var, men det, var, det har bara hänt en gång och ja okej. Okay. Men sen var det så här om dagen- Så- jag och i eh, spelar nu reklamfilm eller regisserar reklamfilm också. Och det då är det gör alltså helt alltså det är, är Nah, det, det är ganska blandat kompot just mm. nu. Men eh, men det var det är engelska som jag eh, som jag. Gör. Och då så var det det var i Kista Galleria och då det, fick jag tre patch på samma dag så att när, när den tredje kom då var det så här, nu är det nu är en officiell, nu är det något som liksom nu kommer det hända och jag bara men jag fyller inte år det är inget annat så jävla konstigt. Nu alltså tre och en en var för som bara så här, är Roliga Alex Sigge-Sketcher var bara fan Ska du vara med någon mer i alla mina kamrater podden Det är så roligt när du är med Oj ja tack fan vad kul Och sen när jag åkte i tornerbanan därifrån Så var det en som hamnade så här nära som bara Du är du ju Kul Bra Fortsätt bara, okay, Men vad du menar jag Så nu är jag uppe i fyra vad menar ni att skulle vara så mycket allmäna eller i alltså sig att skulle vara med från början eller vad menar ni att jag skulle vara med och producera i början och så var det bara att du kom med. Ja, först skulle jag regissera dem mm. och vara med liten och, och skriva manus. Och sen så när vi började närma oss och in det så sa man att du, du måste nog vara med Lite i någon. Vet mm. Och sen så blir det mer och mer. För det, det är ju svårt. Det, ofta så är det ju för att hitta slutet på någonting. Om de är två som mm. håller på att Eller ibland så blir det att vara en eh, neutral när de liksom pratar mm. med varandra. Du var ju i blu person tyckte jag, när det stod i hörnet. Ja. Det var det och sketch? Det var, det var väl när Socialen kom dit. Ja, ja, hembesöks ja. Äh, var ja, Den var väldigt svår att spela. Var ska kan presentera det? Du har inte fått med det. Ja, det kan vi göra. David, ja du får testera det själv Jag heter David Sundin Och eh, Har eh, Precis, jag håller på med humor länge men jag har börjat med stand up eh, i somras och eh, det är därför som jag är eh, här i Jävle idag. Kan jag få bara på papper att det ser ganska städat ut så att mamma lite... Det är väldigt, eh, väldigt fint här tycker jag. Jag blev direkt det, det första jag såg den kom in var fint och städat allting. Ja, då har vi fått det sagt så jag vill inte oroa mig för det. Efter eh, efter Google är det besviken att du tar en Wikipedia sida. Eh, jag hade det eh, till alldeles nyss då den eh, blev borttagen och så stod det Eh, Vi tar mot vad fan som helst här eh, Är det här verkligen intressant? Eller vad typ eller så här: Är det här ett allmänhetstidigt internetfenomen? Frågetecken eller något sånt där, där. Men det Men den var väldigt Och grejen var att ja, Det var väldigt mycket saker Det var saker med där som jag inte som jag hade glömt bort Att mm. jag hade varit med Jag hade suttit i någon Z-tv-panel eh, För sjuklägen sedan I något program och det stod där Så det var intressant att, att läsa Men jag jag tänker att den kommer att eh, Komma tillbaka eh, Snart Vi väntar i alla fall på vår första flashback-tråd ja. <laughs> När den väl kom Fan, jag läste också på flashback att David Sundin, enligt ryktet var han som skrev mest av spermaharen Ja, det är inte riktigt sant Men jag, jag skrev eh, ja, fan, alltså, vi är lite för vår tid än då Spermaharen, det var ju typ som Tusen Aper som också Kanske också före vår tid egentligen ja. Men ja. En homosida typ Det är jävligt konstigt att det inte finns någon sån bra rolig... Men det kom det kom Var det i början av Det var med 2000-2001 där någonstans. Så var det. ja För det var ju det som var grejen. Så det var Nu finns det pengar. Vad, vad gör vi? Och då så gick de till tillsammans med Jerovski som är ett produktionsbolag. och Jerovski, Och sen var det Passagen som var en stor Passagen portal. Du sådana här: Mycket stor chanser på den här killen test Ja, det är sånt de har det. Var det var Bado på den tiden. Du har inte Bado vad det vi. Nej, jag har inte riktigt fattat. Men det är väl men det är någon typ, typ av. Ja, men det är typ från krogen fast på sociala medier. Ja. Det kommer fram en bild, eh, vill du träffa mig? Och trycker man ja eller nej. Trycker man ja från ett meddelande, ja, vill träffas och sen kan man börja chatta typ har jag efter två månader. Snabb dating. Kolla jobb som har satt på 10 stickor i någon och sen skriver hon hej vill träffas ikväll. Ja. Och, aha, träffas för inte, och, och, och, och alla vet att det är säkert. ibland går ja, vi kör och sen de bara. Krona och man använder, Ja, men och så jag gick in på det. Jag var, ja, för när man går in då jag tre bästa <laughs> Men man ser ju på de som mest bilder, de är snygga Ser man en som lägger ut ett ansiktsbild Då är det förmodligen inte så vackert ah. Eller eh, så är det liksom. 42 42-årig Vad då lägger de, upp, lägger de upp annars bilder på kroppen? Ja, alltså som man visar lite kropp Alltså man ser att det inte är helt eh, Beroende på hur man säljer sig själv Ja, man kan vara ärlig också Jag skulle nog inte lägga upp så mycket bilder på min kropp <laughs> Nej, men när man är utomlands så kan man gå in på det också Från torr med närheten eh, Jaha, så det är precis i närområdet Ja, liksom. precis, så jag tänkte gå in, jag var, var om nu när fan något Onsdag, tors, ja, torsdag, tisdag, så jag sådde hem igår. Tänkte jag gå in med se vad som finns. Och, jag ska inte. jag räckte med, med Krakow. Fan. Jag kanske kan berätta lite om en Krakow-resa. Gärna. Har du varit i Krakow? Eh, nej. Var du Polen? Eh, ja. Det är, en annan, det är en ganska intressant historia. Ah, jag tar okay. den efteråt. Okej, okay, okej. Okay. Ja, det var inte så, jag var med min pappa och min pappas nya fru de är inte gifta här men de är gifta i Vegas så att om pappa dör så får inte hon något pengar Aha, så det gör det så. inte då nej det, jag, jag frågar pappa liksom, om det gör det var lite det var, jag tänkte att man ska hennes barn få liksom kommer inte bananskal nej så då får jag det, så det är bra jag har fan till också så att det blir delat på tre ah. För det kan bli ett ganska bra, ganska bra okay, vi, vi får se när det väl händer Vad gör händer. din farsa? Han är ekonomichef på Ingesund Tools uh, Han är kryptisk om han är rik eller inte Men jag tror han tjänar ganska bra ändå Det lämnar man väl göra jobbar, ah, jag var mycket i Kanada också Så han tror jag får bra traktament och grejer <laughs> Men jag tror jag har av med pengarna också Bland annat på Krakow-resor <tid> ja, ja, Polen var en fint Fint stad, eller fint land eh, var som sagt i Krakow eh, Besökte såklart Auschwitz Ja det är där ja. Mm. ja Så det var ganska starkt Att vara där några dagar Eller några timmar Jag hade sagt att det var i Tyskland Om man har frågat mig skulle jag det Men jag är det väldigt... Jag är de lade just i... Jag närmar mig till historielektioner i skolan. Ah. De lade ju just i Krakow för att det var mittpunkten för hela Europa. Typ. Ah, okay. Så de hade typ en tavla som man hade ritat. Och var det så här pilar från alla storstäder? På Oslo med, och hade de också en linje från. De var en danska sån. De hade inte Stockholm, som tur var. säg vad man vill, men de var kostnadseffektiv. Alltså. Ja, men det jag tänkte också på lite. Fan, vilken jävla... Alltså, på Auschwitz. De hade alltså 1,1 miljoner ljudare. De hade de försökte förstöra alla bevis såklart när eh, liberalisering eller när de ja, när allting var ja när det var eh, ja precis när de insåg att nu, nu måste vi stänga in där då stängde de försökte spränga de två första gaskammarna det kom sig ruiner och där dödade de 4000 pers tog en kvart och döda det är, är, är ogreppbart. Ja, eller men det oberklar. De står där liksom. Jaha, ja, 4 000 persplöt på 20 minuter. Och sen då är det de som jobbar där. Vilket också var koncentrationsläget De som eh, var tillräckligt fitta för att jobba. De fick ju ta bort alla kroppar. Och det tog typ 12 timmar eller någonting. Så att, nej fan. Kul ämne, verkligen. Nej, men det var... Jag vet inte. Det ja, är lite kulare att vara på... Vi ser allt mycket där Det är, det är ju nästan som när man är i Thailand, att de in dra in eller nåt. I want to come uh, strip club och man bara no, no, no och sen en kväll var vi. jag. <laughs> ja, <och sen> bara, <laughs> <Sen> en kväll. <laughs> ja, men de bara så här: de är så intressant hur de mark det De bara, yeah we're the only club cl club in Krakow uh, where you can touch and other stuff. Så <laughs> what do you mean by other stuff? Uh, yeah, you know, så där va. Uh, no. Ja, kom in där, gick in. Det var det bara jag och och eh, pappas nyas eller kille. Ni skulle ta in han i gänget då. Ja, precis. Pappa och eh, Gick hem med sin fru. Vilket jag så bra gjort då kanske. Det känns som ett starkt sätt att bonda med sin pappa på och på Ja på fan vad äckligt. Står det med farsan och han står liksom vi grindade av en 22-åring. får ja, först kostar det liksom, det kostar 70 spänn att gå in dit. Ja, det var billigt tänkte man liksom Så kommer man in dit och tror jag det är som i USA Det har varit på Slep för Då ger man liksom dollar i trosan liksom Men där fick man liksom Det fattas som en VM Och sen så, ja köp ni ett drink till Hofstor? Ja, okej okay. Kommer in med liksom tre och tänker. Ja, det blir 250 Krak av pengar Det är typ 700 för ah, till okay. dem ah. Så då sitter man dem i halvtimme liksom. uh -huh. Och jag liksom försöker smaka den uh -huh. No no that's mine Jag bara, jag så om ni skulle ha så var det 700 spänn till om ni skulle Ja, ha... våra drinkar var ju till billiga Men deras drinkar, för de skulle vara med oss okay. Men jag vill ju ta den drinken För den är som så som jävla god. liksom <skratt> Är det något sätt att gå runt Ja, det är väl, lag... Precis, det är väl säkert någon lag Som gör att det så här, man får köpa svindyra drinkar till folk Det kan de inte säga någonting Nej, jag sitter med en halvtimme och de pratar och de går runt i tro som man sitter och allmänt obekväm liksom. <skratt> Och sätter sig att knät man bara, ja, okej okay. Ja, i alla fall sen så, så börjar de prata om något annat rum efter 10 minuter. Eh, on, the, on the third floor. Det kostar 1,7 eh, ja, sen ska jag komma upp per person. Eh, och då blir man en massa shötsföss och sen bara. Oh, we got weed upstairs and you can private dance with us for hours. Bara, nej, nej vi går. Och min brorsa bara, oh, vi brorsan va. Ja, då kan de kanske som kvar då. Vad fan är det där rummet egentligen, det var måste vara en mydvart som det bästa Ja, oh, fan ska vi testa det rummet eller? Det är precis den skulle gå Då röckte tag i oss alla tre Och körde någon jävla lapdance Ja Sen till slut, ja vi kommer till det rummet ändå då <laughs> Dra mamma För jag vill logga in på min Du är här beefy De bara, yes I must go to my bank Fick jag sätta över pengar på en mål, på <laughs> Den här månaden liksom till strippkontot Sätter in så här kort en mest tveksamma kortläsare Jag sätter hela mitt liv <laughs> bara, Nu blir det här scannat liksom <laughs> Ja så kom upp till det jävla rummet då Uh, och så tog med de, dem tog ifram, ja, jag fram fick ju dricka och ja, de dansa och kåta upp. jag försökte kota upp en liksom, och, och så satt sig sig här på mig och bara, "Kan you massage mig?" "Ja." Har med betalat 2005 för masseran tjej. Fan, vad fan var det för jävla deal. Och sen, sen kom vi fram äh, gräs och jag visade det upp då om jag saker det det ville jag inte gå ut med. Äh, om jag var men i alla fall. Sen helt plötsligt så äh, vi kan tova. Och så springer in en strippa med luftrean i toaletten Vad fan är det här? Och då håller de på och oss eller? Och sen går sätta sätter oss Nu ser vi tre stripper så går det runt med Och bara sprutar Kanske runt fem minuter Haha. Och så bara Det för hetsstämning där Kanske var vi och tio till killa Och femton stripper kanske Sen kommer in fem mörklädda män Och liksom De dricker ingenting Bara sätter sig Och sen bara eh, så Vi ska sippa eh, There are cups there There are cups bara, oh, oh, oh, oh. Och sen var det lite paranoid Vad fan? Oh, har vi gjort något kriminellt nu eller? Vad oh, fan? Och sen försökte vi gå därifrån. Eller jag försökte gå därifrån. Brorsan såg och bråken finns inte. Och Magda! Jag hörde det där. Magda! I think I'm en love with you han liksom. Yeah, yeah. Och min hette Olga. Jag var oh, Olga, jag vet inte. Jag, jag känner mig bara dålig samhet Och sen försökte vi Det tog en kvart att hitta ut därifrån. För de hade typ fem olika våningar. Mm. Och Varje gång man frågade: Where's the exit? Då ledde de en till ett annat bord. Så det var fem gånger: Where's the exit? Ge yeah, the exit? Sen Ge Ge Ge Ge Ge var Ge Ge Ge Ge Ge Ge Ge Ge Ge Ge Ge Ge Ge Ge Ge Ge Ge Ge Ge Ge Ge Ge Ge Ge Ge Ge jag Ge jag Ge hem, Ge Ge Ge Ge Ge Ge Ge Ja med Ge Ge han Ge Ge Ge Ge Ge Ge Ge Ge Ge Ge Ge Ge Ge Ge Ge Ge Ge Ge Ge Ge Ge Ge Ge Ge Ge Ge Ge Ge Ge Ge Ge Ge Ge jag vi hittade upp han och när Mattias han hittade vi på torget. Eh, var lågt på torget och fick hemma till slut också. Så att, äh, det var speciellt. Som Bra resa. Ja, just den kvällen var intressant att de avancerade regler för hur de ska betala. Men sen får man röka gräs in och allt är bara ja, skitkonst. Gräs, det är inte laget. Men... Det känns inte som det svåraste landet att köpa av en polis. I. Nej. Nej. Så kanske. Min eh, polenresa var att eh, vi bestämde, jag och eh, min på eh, Sönpoler som vi var med Att vi skulle åka eh, någonstans eh, Vi hade satt ett datum och man fick bara ha med sig pass eh, Och eh, man fick inte ha med sig några prylar <här> vi Och så sa vi bara att vi ska ta, när vi kommer in på Arlanda Så kollar vi det närmsta eh, fly det flyg som går om en timme Alltså på enligt eh, tavlan. Det, det ska vi ta liksom. <laughs> och så vi bara eh, gick rakt in kom, kom, åker vi den rulltrappa kom vi in och så bara Varsava 1005. 10, okej, okay, gick till eh, flyg gick till disken och bara, tjena tre till Warszawa tack. De var så här, alltså det hände ju inte att folk började in och så här slump <laughs> köper resor. Så de bara okej, okay, ja och just det vi hade det så här, det fick inte kosta mer än något visst att det skulle kunna bli tokigt liksom. Det skulle kosta 5000 spänn så. Bara, ja, eh, och då kostade det lite mer. Men hon bara, alltså om ni hade beställt det här på nätet innan då hade det ju varit svinbilligt. Ah, ja men nu, nu är det som det är. Nu vi måste åka. Hur gammal <laughs> vi måste åka nu va. var vara då. Ja, äh, men säg att det var kan det vara fem, fem år sedan? Äh, Nej, fem år sedan kanske Då var jag väl 32 år va, kanske. 37 7 år. Ja. ung tack, ut. tack tack tack, jag skit. 25 tänkte jag. Jag gjorde en liknande somra som där. Vi åkte till Åland efter krogen med. 1600 ah. för stortaxi ner till Olanda. Det var inte alls dyrt. Ja, men ni åkte inget samtidigt? Jo då, vi kom ner, vi går fram... Vi tänkte, jag har aldrig gjort nåt så här. Jag tänkte, ja, Apollo har en disk? skulle vi ju åka på chartervis. Vi gick det och Apollo, Apollo. Det fanns ingen Apollo. Fråga de första. Nej, ni måste gå in på datorn som har stod rätt de sista minuten på Apollos hemsida. Så det här gick inte. Så då började man nu till också och inte komma igenom vad fan droger som man kanske kunde göra det här. Man tänkte att vi kan inte åka hem nu. Vi har sagt till folk att vi tar taxi till en annan nu. Vi har redan twittat om det. Ja men tyck. Man har lagt upp några Instagrambilder liksom. Var på väg. Vi lyckas boka Barcelona. Fyra och ett halvt tur och retur. Skitsmart tyckte man var vara som de köpte hemresa direkt en vecka efteråt. Så man hade en vecka Barcelona utan packning. Hahaha. Så att jag planade, jag kunde inte sova heller, så jag satt och började med på en hur, hur bokar jag om rätten hem? Två, tre dagar räcker ju max. Ja, ah, så länge kom skämtet vara roligt <laughs> ja. det, det, det är inte så fint vars låne heller. Nej, men skoja. En öl, typ 10 euro. Ja, nu var det 9. klast. Sangré kostar 80 spänn ja. det, är fan deras, det är Spaniens liksom, nationaldryck. Ja. Det ska de ju bjuda bort det, kan man? kan ja, vara Jävligt billigt Det kostar en bärs 15 spänn på ett fint utställe liksom. ja, Så kommer man hemma och har liksom, 75 spänn För så sark, Jag drar åt helvete, 20 spänn max Liksom <laughs> Men det som var soft med att åka sådär Det var att man inte kunde säga när man tänkte på såhär, Just det, jag ska åka bort i helgen Men man kunde inte säga så här kommer det vara Man kunde inte tänka på det Utan det var bara så ja men vi åker okay. Så sen när vi, lä läs vi flög med Polonian Air Eller vad det är. Så jävla Så baksidan den här I deras InFlight Magazine ja. Så var rev vi av baksidan Som var något här flott hotellannons Sen kom vi fram, så bara gick fram till en taxi Och bara, tjena till det här hotellet, tack <laughs> Åkte till det hotellet Så på vägen såg vi så stora billboards För eh, EM och EM i rullstolsfäktning höll på den här helgen vi var där. Så vi var alla tre dagarna som vi var där var vi på eh, EM och VM i rullstolsfäktning. Och eh, så vi, det var, skulle vara på ett annat hotell som var ganska nära oss. Så vi gick dit och bara chab var köper man biljetter till rullstolsfäktning? de bara, eh, biljetter det är uppe i konferensrummet eh, där uppe. Så vi åkte upp kom man in i ett konferensrum eh, där det var bara de som vi det var bara de som var med som var där Det är liksom ingen publiksport som De sitter i rullstol och sen sitter de och, liksom så här, och försöker fäktas Och vi var de enda, typ som stod upp där inne Och folk var såhär, vad fan är det där för lite? Och vi stod så här och bettade pengar Mellan oss och liksom, fan hur Japan ser stark ut Okej jag sätter 20 spänn så, så det var det vi gjorde, så var vi var på ett par museum Och var på något casino Och det var typ det, det var Väldigt roliga slump, bra att man fick en så här. En extra bonus slump att det var så bra sparkt. Man hade inga öl tillstånd inne på i jobbas Nej, Nej, det var jävligt, eh, jävligt spartanskt allting. Oh. Och det var så polska militärer där som var funktionärer som hjälpte Lyfte lyfta upp dem på den lilla, lilla de, två decimeter scenen. Som de, och sen surrade fast för rullstolarna sitter liksom fast. Oh. Och sen så bara försöker de fäktas. <laughs> ja Det är inte alla som ska säga att man har varit för runt på VM. Nej, och VM. Var... För de, de, de kan ju inte var... åka runt så jävla mycket i böket som lägger ju samtidigt. <laughs> var... Så att de kan riva av det på en helg. Liksom. Men det var ju inte ens paralympiskt. Typ. De var så inofficiellt. Liksom. Nej, det var ju i den sporten. så var det liksom ja, för de, de, de som... Eh... Ne men det är ju, det är ju en egen gren alltså som, Du sitter i en rullstol och tävlas. Men om man vinner om ett europeiskt land vinner EM vinner de är då? Eller du kanske inte så. Ja, ah, jag tror de gör det separat. Ja, <här> ah, men jag, jag tror att de gör, gjorde det liksom separat mm. så att eh, var, de matcherna gick ju inte mm. i varandra. De som var EV riktigt att titta på EM så. Ja. <här> ah. ah, jag tror väl lite så. Ah, det är det spännande med vad fan heter han nu då? Eh Patrurius. Ja, Hans börjat. han träffte gånger i början. Han ja, är jag är intressant följt. följa, vet du. Nej. Inte hört allt. Nej. Han eh, Blade Runner. Ringa klockan. Nej. Så i fyra. de Han typ tappar ben tappade benen när man var lite. Ja, han blade. Ja. Jaha, jaha, jaha. Ja, han sköt ju jävla sin fru. Eh, enligt ja, han påstår att eh, han skött mot en inbrottstjuv. Och så stod hon i vägen. Ja, hon stod typ inne toaletten. Mm. Han var Ja, det låter ju som man är skyltig om man läser mellan raderna, men jag jag ska, jag är ingen domare själv. Alltså att magasin i Ja, och frun mm. stod det. Ja. Ja, och gick bort då. Och nu började rättegången började typ i måndags. Det var kallt 150 eller någonting. Så det blev någon slags OJ Simpson. Det skulle vara kul om han varit friad vad ska de säga bara att han verkar schysst eller Det alltså. <laughs> är typ jag tror att var att, att han inte hade proteserna på sig och han, han trodde att det var inblasjuv och peppra Därför han trodde han det var inblasjuven som var där det är Och därför mosade på Kontenterna av det här kan bli att Sydafrika får sin egen kardesians <laughs> Ja precis, det är det som kommer bli i förlängningen <laughs> då Kardashians? Ja men det var deras pappa som hade kott i Oryl Simson Jaha, det visste jag inte Han kanske var smål Men han blev väl skit för OJ till slut bra Han sitter och nu för att från någon diamantbutik i Las Vegas. jävla jävlar. Sen har och vill bli frigiven för att han ska dö för en helhet. Jag klipper från rättegången gången han sitter och ska ta på sig handsken. Ah, ja, ja, ja ja Och sen, ah. och sen så han får det på sig handsken. Och, och därför så kunde det inte vara han Nej, för det är inte hans bara, han, nej, nej. precis. Jag kollar får att få med handsken. Ah. Och, och, och, och. Som ni ser så går det. Nej, det är omöjligt. Ja. vill vara. på med det. Med ja. han tog, typ, tio minuter, vad drog på sig handsken? It's not possible. Gör du ja Nej, då kan det inte vara han. Det är det roligt med såna som har spårat. Alltså, när man kollar på någon pistolen så är det roligt att tänka allt det där. Och att han sen ska råna en diamantbutik och också mörda folk och vad det är nu är qvist kille då när de spelar in. Ja. Ah. Men, men vart det nu född, det tillser väl luddigt i USA. Sen vart han ju född i en civildomstol eh, före det här mordet ju, och flytt på skadestånd. Alltså är det typ två instanser då att det mm. Ja, det är konstigt, ja. Ja, att, typ, det är som i Sverige att ja, fred och rätten men som ju var född i någon annan instans. För, och på ett för 2,5 miljoner då. När man tycker att det redan var klart. Ja, för man har liksom vunnit det skit. Och liksom, ska man hålla på igen. Och få liksom cash ut eh, cash. Ja, det finns ett system att utnyttja så får du göra det. Ja. Du ska ju utnyttja systemet med det här. Ja, det är ju i och för sig. Jag fick typ 4 000 också. För, bara för att jag ramla. För jackan... Gicksander och byxna gicksander också Jaha så då får man först för det ja. sen Men sen kan man få för men för livet Ja precis just ja. det här med... Det här är din modelkarriär och allt det här Ja fast jag tycker det är ganska snyggt kanske, kanske, kanske. Ja, Det kan bli det om det får ligga på sig lite <laughs> Skriver i, till försäkringsplåget Jag är ganska nöjd med det ändå <laughs> ja, att, eh, det, är lugnt. det är lugnt för mig jag var, okay. Får jag göra om historiebeskrivningen Hur det kom till vara. Ja men jag tog ut journalanteckningen För att om man är berusad så kan man inte få någonting Eller det går ner väsentligt ah. Men man hade skrivit liksom Nyårsafton, de bara hmm, ja, men På en någon... brygga hmm. <laughs> Och då så luktar man det lite De skrev ju typ fanns stor, att man bara, att man ska berusat men adekvat vet du vad det betyder? Uh, nej, inte så jag vågar ge mig på ja, isa, det? Uh, Att man är under, har ändå koll på läget Ja, precis, precis så här, det. googlar fram då man har liksom ändå koll på läget, mm. och sen så googlar jag på adekvat.trygghansa och det är då som att man är liksom då räknas man som nykter i försäkringstil sånt. Aha, aha, så de har skissfar så. så liksom. Ja, Även fast ja, det var ju om <laughs> ganska bra blodig. Om, om trygghetsallist så var jag väldigt nykter då vid tillfället faktiskt. Det bli jävlar vad har det av försäkringskassan 317 miljoner i felaktigt utbetalda skadestånd från för, eller utbetalning vad heter det? Försäkringskassan. Ja, alltså sådana utbetalningsgrejer. Ja. 1200 personer blir polisanmälda. Och, och tassar, eller hur? Ja, de... Mycket har ju varit också att man lyssnar på podcast där folk ja. har berättat också att, det inte var, att de var fulla när vad de var också. Vi sitter som nu vid torskan. Ja, så då drar de in, då drar de in pengarna. Men jag hur fan. Men om du ska göra då, om du får säga att du får 30 000 spänn, eftersom det är för liksom sveda och verk eller vad man ska säga eller men, men för livet Om du, du kan ju inte bränna dem på en gång för du, du ska, pengarna ska ju räcka hela livet så du måste ju pytsa ut dem du får ju du få se 100 spänn i månaden tråkigt bara... jag jobbar ju med passioner jag jobbar som kundhörligt ah, okay, ah. då kanske man sparar upp vet vad med passionerna ah, typ. 112 kronor i månaden livet ut ah. De bara, kan man inte ut det på en gång Säger de Nej det här är de, bara, Va? de är livsvårdigt helt... det, det är ju jobbigt eftersom man inte vet hur länge man kommer leva Så det är Nej, säkert man... på det 100 112 i två år Och sen bara tack för mig hej. Ja så ringer vi sen in ja, Jag kan säga jag kommer du om två veckor jag kommer... Hit med pengarna Ja men bara, jag kommer, kommer, kommer, kommer inte leva till 86 så kommer du ha om två veckor skulle det, även om du kunde ta det beslutet. Nej, men man räknar på medellivetslängden som vi vi går på så det går. Vad är den då? Ja, det är 79 för killar och typ 82 för ja. herrar eller någonting. Bara, men jag kommer inte leva så länge. jag inte lävas längre. Nej. för Ja, enligt, enligt oss kommer att göra det. Här. Ja, det kommer gå bra det här. Ja, det jag har sett här i papperna att det kommer gå bra. Är du kille eller tjej? Ja, ja men då ser jag, det kommer bli Palme fritts fickor. Ja, du har några år till på det så man blir jävligt I början var man varit med lite knäck när de sa det Alltså att folk ringde in och typ förlorade ah. naken Men nu är man bara liksom Känns ja. Så ja man bara okej okay. Ja du kommer få så här mycket enkelpension ja. ja ja Var, var, var ja. någon mer så liksom Då kommer man bli typ samma om Närheten med sjuk Man bara ja det vet Jag vet i alla fall vad var enkelpension liksom ja. jag, bara, jag har varit med om det så jävla mycket Osexigt jobb Har du haft någon osexig jobb eller? När du var yngre jag har varit fastighetsskötare Då Imo. Ja i Klippte gräs och bytte glödlampor I Nu Har du pluggat eller till reklamare Jag gick med i gymnasium I Uppsala i tre år Och sen efter det så Började jag jobba på ett ställe i Stockholm i Och så jobbade jag där i ett år Och sen så startade jag En egen webbbyrå mm -hmm. Det är drivet är bra som en annan sak här. Och sen har ja. jag gjort det som. dess är tills nyss Men Jag tänkte säga du, Jag är ju Stor fan av, av Filip och Fredrik äh, Jag även vann en typ Dejt med dem aha. Det vet påskarslösten om aha. Men typ Jag var nog skitluddig så här, Nu är det hissen som gjorde. gjorde Då var det typ en tävling Så samlade jag ihop röster Jag har uh, aldrig gjort något så ambitiöst liv Nej jag samlade ihop röster Då fick du ett jävla driv och Ja bara, då fick du ett driv jag eller För jag har lyssnat på det påskar från dag ett Och typ liksom, lyssnat varje avsnitt fem gånger nästan uh, Och sen Ja så vann den i dejten till slut Eller egentligen skulle det bli att du skulle spela in ett program härom Men deras produktionsbolag Mexiko, där Det var ju missförstånd, Man hade rivit studion för länge sen Ja oh, man skulle få göra en hissen Ja typ 10 minuters hissen ah, okay. ja, liksom. Men det var en lunch man skulle få Ja ah, wow. Det var inga rese rese rese resekostnader Det var inte med i Nej ah, okay. ah, okay. ja. ja men då har de rivit studion Så jag tycker en lunch på Att det är central liksom <laughs> Och Filip satt där typ var lite distrikt Jag kolla liksom på äh, Hockey liksom ah. Fredrik, Fredrik var ju trevligare Kan man väl säga Då jag vet inte, du känner mig ganska bra eller? Ja, det gör jag För jag googlar alltså. Alltså. Alltså. Jag ska, ja. Nej, jag googlar Eller jag fick, jag fick, jag fick det här vissa också du, du, Om det stämmer, det är du som ligger bakom konceptet bra eller anus? Ja, vi gjorde ett program kanalen, eh, Vi då? gjorde ett program på Öppna kanalen Som är en lokal kanal Där man kan eh, det var, De hade precis gjort eh, Ursäkta, röra. Ursäkta röran Som blev nedlagt, de klippte ner till en kvarts Program tror jag, av det som de tyckte de kunde sända <laughs> Som ju var, alltså nu alltså, Ballar av stål och så alltså, där är ju det programmet Fast lite mer riggat kanske Ja det är väl Men, men de, de, de gjorde ju ett sånt program Som nu är liksom som, som är stora program Och det här radio Det är ett program som heter Radiostyr Som ska börja gå Och de hade ju det inslaget Hade ju de mm. då liksom Men de var väl lite för edgy jag, ska då, liksom. jag, jag har legat med Alice Bar Jag har legat med Alice Bar Och jag lägger Bar så vi flippa ett och över Stockholms just det? Just det, just det. Och då la de ner det, och sen så var de så här: Fan, vi vill göra någonting, vi vill göra mer tv. Liksom. Och då sa så, så de då att man på det här öppningen så kan man betala. Om man har en förening tror Jag, jag vet inte fan hur det funkar men Då kan man betala för sändningstid Så får man en halvtimme eh, I veckan var det. Mm. Och då gjorde det ett program som heter Öppna dagar Som var, som var väldigt lokalt Som var liksom, ja, men det, typ ja, men det Lokala kändisar eh, Som var väldigt så här, Stockholms mm. eh, folk Och sen med bara de spelade ju roller I det det, det finns inte att hitta på internet Grejen är, ryktet är ju att Det är jag som har slarvat bort banden med, För jag satt i kontrollrummet Och spelade in alla program Och hade de programmen Jag hävdar att jag lämnade hela den lådan Till dem, här är alla program Bra, men jag, liksom, jag fick det aldrig i writing Och sen så fort det är någon som Frågar som dem så säger de att jag har slarvat bort dem Tror du det var bra eller så att de Försvann för deras karriär? Jag tror att det, det, finns, det finns En del godbitar där Men jag tror att det är nog mest bra tror jag. Är det, Var det bättre än halvdagsid Det var väldigt väldigt i produktion Det var sjukt roligt Roligt att göra Jag hittade för något tag sedan Vi hade ett manifest som var så här: en sån här dogma För när man, alltså som Lars von Trier gör film ja. Så är det så här olika regler för ja. När man kör in det där dogma grejen Och då hade vi ett sånt manifest som var Huruvida hur produktionen skulle gå till Och man fick absolut inte ha något möte innan Och snacka igenom hur det skulle gå till Utan allt skulle bara vara rakt i rutan Och bla bla. och vi fick, man fick bara ha eh, Vi hade ju bara gymnasietjejer Som är från något Som skötte alla kameror och allting eh, Det var väldigt eh, väldigt väldigt eh, Knasigt Men då alltså vi, Jag fick det som en jävla Jag tror att det, typ Såhär, när man bara får en liksom flash-idé Så bara kom det till mig bara, Bra eller anus <laughs> För det finns något så roligt i att någonting Antingen är bra eller så är det liksom anus för det är för svin För det är ju ganska, alltså, känt uttryck efter det Så alltså, säger man ju, eller i alla fall jag har ett Bra anus, det, liksom, det har ju satt sig som fan ja, då, det var just, Du var, blev menar, stort var du som fan Och sen så, med, det är det ju fortfarande Som folk, nej du Vi gör en grej Där vi har två skyltar Och så, vi hade ju han med han som var liksom som ansvarig för tekniken där Som hette Adel Baskar som var en, Han som skötte liksom mm. studion och allting Och han var ju med hela tiden i programmet Så han fick hålla på och säga bra eller annons. Och gästerna fick också göra det Men sen har de gjort det i andra program Ja, i Chaparral och ja. Ja, vi grejer, precis. Och så hade de någon jävla radiogrej körde... Ja precis, någon jingle -grej. Ja, eller Och då så håller man upp De där skyltarna. Uh, ja, men det är väldigt bra att uh, någonting bara är så här så svårt bra eller dåligt. Det fanns det som heter Loaded för jag vet inte om det finns längre. De har en, i deras skivrecensioner var att en skiva i deras betygssystem var en glad apa eller en ledsen apa. Det var liksom det enda som kunde kunde vara. Men det är något roligt när man tror att någonting bara ska vara bra eller dåligt men det det luddet var det egentligen är. Ja, ah, men det är bara när allting är honest. Det var ju så något här chipade oss inte svar någon då att jag skådespelar någon och de bara it's either bad or good liksom. Att det ändå skulle kunna ja, att det, det kunde bli superbra. Det var bra liksom. <laughs> så att ja. Fan du är bra, bra Philip och Fredrik Trivia Du, verkar, du skulle kunna köra 10 med. <laughs> ja jag tänkte om det skulle vara så här. Äh, vad finns det? För, för här körde kör du något på fyra ja, ja just det, det, just det, just det. Sen, ja. Men då behövs det ett gäng andra också ja. så det är ja, svårt jag att... tror det finns så många ja. Ja. Ja, Tills vi ser där ute Tror jag, jag vet inte det känns Jag att som... funderar vart de hittade alla de där programmet Alla de där fantasterna <laughs> Ja du tänkte att det är fantasterna Vad var det för ämnen? Jag såg när det var Star Wars det var det? Tim Tim såg jag de är inte så duktiga, tycker jag. Nej, de är nog bättre än amerikanska produktioner tror jag. Ja, alltid jag jag är bättre. Amerika, <laughs> för säga. Men jag vet förmodligen. vad säga. vi tycker generellt när man ser jag fattar aldrig hur man kommer med till alltså nu inte följer dem med något sånt men det, när söker de folk om ja, att typ Paradise Hotel och sånt där. Ja, det vet man ju nu är det är svårt att följa Paradise Hotel. Eller? Jag jag såg bara några få på. avsnitt. Jag hade verkligen Eh, det, jag skulle kunna ha nördat in på det som fan Men det var precis det hade, jag, hade jag haft en timme till på dygnet Då hade det första hade varit Paradise Hotel lätt. Men jag, så, så jag såg lite Men sen såg jag finalen Och det var ju det var typ Det är något av det bästa jag sett på tv någonsin Alltså det var så jävla mäktigt <laughs> Vad tycker du om gäster Nej men det var, ju helt, det var ju helt sjukt För att också jag, jag, man, kanske hade fått, man hade kanske vetat Om man hade sett hela mm. säsongen För det var några jag snackade med som sa ah, Ja men det kunde man ju fatta, han var ju värsta Men bara hade, jag hade bara liksom sett lite såhär, När det när råkade gå så såg jag lite här Och lite där och, Så jag hade bara lite koll Men sen tänkte jag så alltså, finalen det ska jag verkligen se Och jag hade verkligen ingen aning om vad som skulle hända Och, så, och, och hur, de byggde upp det så jävla snyggt Alltså det var så jävla bra gjort ja, hur, hur, hur, ja, ja. hur han liksom bara Det här, vi ska göra det här och, det, var de hade, det var aldrig att han liksom såhär, In i kameran bara, jag ska Liksom, jag ska göra det här rätt utan att och att han inte bara släppte den utan att han så här Raa! skickade den i backen och bara hennes min och alla. Äh, det var så riktigt riktigt riktig bra TV. Hade, det var så rott också hon som kommer två tvåa inga inget pengar alls. Och, de andra, och, och alla igen, får slita splitta det 000, ja. och... Men det är inte fattade var om de hade fortsatt hur långt de hade ja, men det, Jag tror det var upp till 500 000 Ja och, och släpper han på 5 minuter får typ chans att släppa också så 500 000 ja. Då får 250 då. Ja. Men håller de kvar men nu okay. släppte han på val på 200. 200? Ja, så hade de. Så han fick en hundring. Nej han fick 200, 200, 200 och så fick de på 300 Ja just det, det som är kvar ja, precis, ja. Då skulle han ha hållit i 500 ja. Och båda hade hållit kvar då, då han fått kvar. Men jag såg det så efter eftersnack För jag blev så jävla besatt av det Men då, då var det liksom så här bara, Men varför släppte du då för Ja ah, nej men det har du rätt i Jag skulle kunna ha kört lite senare kanske Man bara vad fan Alltså han hade ju kunnat men, men, men, men, men hela grejen är ju att han vet ju inte om hon nej, Kunde precis. gjort exakt som sagt Då hade ju han varit jävligt bortgjort Hon var, ju, hon var så dum som hon skulle få satt Ja ja hon, hade ju, hon var ju helt säker på det Då satt till där och snackade liksom Ja oh, men vi ska göra någonting för våra mammor hade Jess försäkring. Liksom. Hon hade pratat om att oh, liksom, verkligen spelat liksom. Och hon var ju så bara jag behöver verkligen de här pengarna och bla bla bla, bla. och han var oh, no, Och det var en person. nej ah, det var riktigt riktigt eh, bra TV Men det här ju... men att det här att han kastar ner Är det något produktionen kanske kallar? Det mycket tur produktionen ja. är sin i program alltså och liksom styr det. Ja, när de fick koll på det om han de snackar med honom och bara var har är för strategi bara så vi vet liksom så om han så säger jag kommer släppa en. då skulle du med mycket väl kunna säga ta i ja, <laughs> Ta lite extra liksom För det, det är det som tycker jag är att man ser hur mycket om De, de stämmer ju reglerna efter hand liksom, känns det, som. det känns som att produktionen sitter och lallar ja, nu, ja, nu skickar vi in någon och Nu helt plötsligt så skickar ja, vi ut alltså, någon Ja, och... hand kan vara kvar och det, ja. det, det är, är ingen rättvis spel direkt Nej det är nog inte För det är så alltså, att få tv sånt utspel på sociala medier Alltså Twitter och Instagram de, Ja det var ett bra drag ja. Ja, De träffar ju exakt i e mål ja. Alltså de som twittrar de, Alltså hot mot mot vet du Emily vet du. Att faktiskt Bråk? Alltså. folk skulle mörda den. Var det hon som började veva ja, ja, okay, liksom, ja. folk ville vålta och döda hennes föräldrar. Det var liksom... Jo, men jag såg att det var, hade, det var ju någon som hade gjort en Twitter sökning som var så att döda Jesper eller någonting efter alltså precis efter finalen. Alltså läsa det. Alltså jag bara satt och scrollade. Alltså det var folk var helt galna bara, jag ska åka hem till dig och jag ska döda dig. Alltså folk var helt galna. Det kan vara kul Det att... blir ju ännu roligare när man inser sätter 14-åriga grabbar som sitter och skriver det. det Ja, och mest jägerför mig. Jag hörde att eh, du har fler som har sökt till Paradise Hotel nästa säsong än som har sökt till Lärarhögskolan. Och då ändå typ, det är det in på. Ja, det är lättare att komma in på lärarhögskolan Det men. säger ju någonting om vad folk liksom vill pyssla med Från här Ja, okej, okay, antingen Knulla i tv eller liksom lära mm. Vi får nog så vi, vi, Hade vi väl haft oss och sökt ett paradagstall På lärarhögskolan då Ja det hade vi för sig det, och, <laughs> om, det, om det står mellan dem så kanske det är bättre Men, men just antalet <laughs> tror jag Det är nog inte samma målgrupp eh, riktigt. Det är inte istället, samma option. För att, höra, för att höja lärare lärarlögonen <laughs> så höjer vi Prissumman på Paradise Hotel istället John Björkron lägger in en motion För att höja summan på Paradise Hotel <laughs> Sånt det här har vi framtiden Kanske, men de sa ju det också Att de inte var smarta, sa var hon som är, Att de hade en insikt ändå. den ja. Men visst var hon som var För jag såg början också av, alltså av serien Visst var hon som var i slutet Hon var en av dem som de helt plötsligt bara, De som var där först Och så sa de Alla ni får åka hem nu ja, Alltså efter en dag så började, Alltså hon grina ja. För att det var hennes liksom, livschans ja. Och så sa hon bara så, här, Nej, men ni, ni, ni får åka hem nu För det kommer några eh, Stockholms tjejer Då ja. mm. står de utanför och griner ja. Killar tycker om oss mycket mer ja. de, de inte, de... Men sen var det en eller två som fick åka tillbaka Av dem eller? Ja de fick, de... Ja, de fick komma tillbaka för att killarna göra valet Och antingen ha kvar Stockholms tjejerna Eller ta tillbaka mm. de nya Ah, okay, ah. Så det var liksom också... men det var ju bra för henne att gå hela ändå. Ja, hon var ändå som... fint. Hon ändå varit, ut... Hon var hon var varit inte ut någon gång. han har ah. åkte ut någon ah. gång ah. tillbaka, var... och sen fick hon inte en <laughs> och nu har ju han Samir, vet du, ah. han har gjort en egen Youtube-kanal nu. S ja, nu de kommer ju kunna göra vad SOS Samir heter åker runt och hjälper grejer Jag tror typ, det var ett stort produktionsbolag som man kliver in och ja. skit, Skitsnygga filmer Ja men fan, de har ju 150 000 följare på Instagram Det är ju så här Ja, ja alltså, precis som du sa, de är mer följare än eh, Fredrik som på Instagram, det säger väl en hel del Ja, ah, jävla Det är ändå ogreppbart på något sätt <laughs> Det är också skrämmande att du vet hur många han har Hur många han på Instagram Ja, men, ja, tos, ja <laughs> kanske <laughs> Men, han, men jag hade inte sett så mycket Han var uppe på, jag, jag sitter Jag har mitt kontor Som jag hyr ett, ett rum på jag bröt eh, produktionsplan. Jag bröt 16 eller du? nej. Nej, riktigt så är det väl inte, men eh, jag har fått barn och då är det lite eh, det är svårt att, att ah, du, du jobbar att mer än marknadsföra i alla fall. Eh, ja, men det tror jag nog, eh, det tror jag nog jag, jag har fler debiterbara timmar eh, tror jag som är du mer än Eh, det tror jag, det tror jag. Det tror jag, jag också också spontant spontan, inte så bara. Äh. Men han gör han säger att ja, nu är det körigt, nu har jag jobbet, men det är, det är väldigt vagt- Exakt vad det är för ja, jag någonting men... Ja, Betsson <laughs> dricker öl på Leris och pratar fotboll ja, men Han åkte med den här jävla pokalen Det var ju också väldigt Du fattade inte riktigt vad det var, ja, var ja, bara... Fransgärnen visar upp fotbolls-VM-pokalen i Kiruna ja, Vad ska han göra? Titta där och peka och bara så här, där, där är den och Folk bara, okej, okay, cool, cool. <laughs> Det kan man ändå säkert faktiskt göra rätt bra för Jag vet inte han har gjort lite radiogrejer nu vet jag. Men, men jag äh, Jag gör jag regisserar lite reklamfilmsgrejer Och sen så äh, Skriver jag lite äh, Grejer och sen så försöker Has jag. Göra... Det. Ja, men den... det, det, det började ju som att jag skrev bara manus till. De ville ha tio sketcher till eh, Hasselhoff-programmet. Och så skrev du in det inte själv? Nej, utan, nej verkligen inte. För att jag skrev bara så här: Okej, okay, här är det, det är så här bla, bla Och sen så bara: Men kan inte du vara den här eh, huvudkaraktären? Men då var jag så här: bara, Men det är ju en gammal gubbe. För i mitt huvud när jag skrev den så var det så här: en gråhårig gubbe som skulle vara lite så här. Okej, nu, nu försöker vi göra det här liksom. och så skulle det vara så svensk och tråkig. Uh, och sen så frågade jag om jag kunde göra det och så uh, istället för, det hade kanske varit roligare om det var den där gubben <laughs> men uh, istället så bara Självklart klart. Eh hästlöst Jävligt soft. Eller? Jävligt soft. Ja, han, han lite distans. I han ja, absolut, men han, uh, han var men man tänker så här att säg men fan var ju, alltså vi var ju vi spelade i två dagar mm. och vi var ändå var vi menar åtta och fyra så var vi liksom utomhus i snöblåst. Det kommer vi komma med när vi är eh, ute Och eh, han, eh, ja men han bara så, ja ah, men vad fan nu kör vi? Det var någon gång som han var lite så, här, men här då kan vi bara spida upp lite. Men så man så, här, och han berättade så jävla mycket Baywatch historier. Då var det ju så också. Alltså de var ju så. Här, ibland så sa de bara så, här, vi repar en gång och sen så filmar de en då och sen bara Den har vi bra nästa. Och folk var så här, vad fan händer Och att de var låg i sig iskallt vatten och bara så led. Liksom. Nej. Så han var härdad Men äh, han var svinsoft han, han var inte alls sir. Hollywood behöver Tack. han göra det här rent ekonomiskt eller det på att på är kul. Grejen är att ja, det var någon jag snackade med om dagen som också hade för det tror jag är frågan alla ställer sig mm. så här, varför gör Ja vad sa jag tänkte? Ja. jag tror att det är antingen seriönande eller så är det en, och en kombination. Men antingen så vill han han älskar och synas och höras. Det, ja, det förstår man väl lite. En klassisk narcissist. Ja och det skulle ju kunna vara. Då är det ju, då spelar det ju stål längre roll då bara, ja jag får göra någonting vad kul. Mm. men jag tror nog att det är liksom stålarna också även om eh, han måste ju på något sätt ha kvar för att han spolar rent så jävla mycket stål på Baywatch. Så att det är förmodligen helt sjukt. Men han, med allt vad så här: I den här scenen så ska du sitta och spela Angry Birds. Och så kommer, så kommer jag in. Liksom. Och då han säger: ah, Då kan jag spela mitt eh, iPhone-spel eh, Hoff on Zombie Beach. Som är utvecklat med PlayStation. Som kommer komma i alla telefoner. Jag har en demo på det. bara, okay. bara så här konstigt. Det är ju inte heller en sån här grej som man gör för att det är kul. Liksom. och så här, Utan då kan känna han sig: Nu ska jag in. På miljoner liksom Och han ska göra någon jävla turné Som en 80s och 90s Show med massa gamla band Som han ska vara så här konferensier för Och det känns inte heller som en sån här kul grej Att göra utan jag tror att, jag tror att Han behöver, men problemet är ju Med såna Och med en själv, alltså Om man tjänar mer så då ökar man ju bara Omkostnaden på allting så jag jag av med mer bara. Ah, Okej, okay, jag höja alla budgetar ja. och så går jag fortfarande noll på varje, på varje månad. Liksom. Men han var väl rätt ner i det finns väl i fall... Jag har dålig koll. Ja, han var ju i alla fall packad som ett jävla. Ja, nej, det ass. finns en klassisk video på YouTube när han sitter och köper hamburgare. Ja. Som hans, eh... På två ställen i månaden så hade du skrivit in hamburgare. Det fick jag från hans assistent. Please take away all referrals to hamburgers. Mm, det jag sant? hade någonting att han skulle bara säga: I am Hamburger Man. <laughs> eh, och det, förmodligen hade det här. Liksom då, han nämnde det aldrig. Men det har ju nått honom och bara så säger inte till sina stent Ta bort alla hamburgare mm. Så kom det till oss och bara ta bort alla hamburgare I dagen, När jag, jag träffa honom dagen innan Vi spelar in då, de här två dagarna Så skulle vi ha en manus genomläsning Då vi bara skulle läsa igenom manuset Och då så sa jag till han som var regissör Hade med sig manus printat Så jag skulle träffa honom på hans hotell Och jag bara tog du bort eh, De här grejerna Ja, han bara, ja precis, ja, men det har jag gjort Vi var på, på det där stället jag var, Nej, det var på två ställen <här> För på ett ställe, han hade bara sökt hamburger För på ett ställe så skrev jag cheeseburger Och han bara, ooooh så har vi en sida i liksom den här bibban som var bränd Så jag bara, okej, okay, helvete Och på något jävla sjukt sätt så lyckades vi få in och fixa någon skrivare där Och så här, vi skulle träffa honom tio minuter Och han hade ett tight schema Vi lyckades fixa någon skrivare Lyckades printa ut exakt den sidan Med något jävla USB-minne i deras här datacenter Och precis få in den i manuset Och bara, bra, här, nu kör vi Så det var lite nervigt Passade jag inte på att skriva in med bättre Ja, det är hur? Ja, ah, det hade jag kunnat eh... Jag är lite egen reklam. Du, många som tror om det ser dig det är, han, det är han som jobbar på mig <laughs> det var ju så jävla du, din dotter heter Betty. Ja. Och sen så alla fick du typ besöka och göra den här Ja, de hade ju förra året, då var jag med i då den här, de har en tävling, som, McDonald's, en tävling som heter My Burger där man får göra sin egen hamburgare. Och sen så ska folk rösta och sen så är det en jury som smakar och sen så eh, ett, några av dem där då blir hamburgare på McDonald's. Och då var jag med förra året. Och bara, nu jävlar. Och då så uh, gjorde jag en, en dubbelchis. Började med, vad fan var det nu då? Är, har du med med det? Nej men jag har bara väldigt mycket hamburgare Jag äter väldigt mycket hamburgare, bara. Jag, är väldigt hamburgare. jag är inte intresserad Jag är inte så, så att jag håller på Och gör de sjukaste liksom, metoderna för hur man gör en godis Och hamburgare såhär hemma och såhär Men jag Jag har inget problem med liksom, En Sibilla-burgare kan jag tycka är hur bra som helst eh, Jag har inget problem med Att steka på en puck och göra liksom, en riktigt slabbig Nej det behöver det är inte så jävla noga Men en hamburgare kan vara god ändå liksom. Du med kvar din dotter på dagis För att få en god hamburgare Ja precis då på, på Twitter. <laughs> Nej, men då gjorde jag, då gjorde jag eh, den här eh, nya och då och så fattade jag för det, var, det är ändå så här, namnet och storyn är liksom en, en del av det här gör så då körde jag på min dotter För att jag hade min eh, pappablogg Så tänkte jag, då kommer jag, för, uh, kunna, kommer jag kunna fiska röster Den vägen Att det är hennes eh, hamburgare Och inte för mitt eh, eget nu Men jag blev så jävla besviken För förra året De som var då Fick ju sitt face på kartongen ah. Burjarens kartong Så gjorde de unika för varje burgare Som var ju så Och det var ju det jag såg framåt Att jag skulle få en massa sådana tomma kartonger och ha med mitt face på Som jag skulle kunna ha i hyllan liksom. Och sen så kom jag dit Och då har de gjort en kartong som är för hela kampanjen där det bara står My Burger på Och sen så kör de dem allihopa Det fick en reklamfilm i alla fall så jag, Ja det fick jag Stämde historien om tanten är, Ja är men det du, var ju igår Ja är det sant. Ja, det var ju igår morse så, var, jag sjukt, så vaknade jag Så vaknade jag Av att jag hörde ett brak i trapphuset Och, och, och, och Min första tanke var det lät som en tant som ramlar i trapphuset Och så vände jag mig om Och bara, mm, försöker somna om eh, Istället för att så här, kolla om det verkligen var En tant, för jag tänkte, det lär ju lätt det inte Så kollar jag på klockan, klockan var fem på morgonen Det är någon som har kommit hem från krogen Och liksom bara, uh, vinglat till i trappen Och, och slagit så någonting och sen hörde jag liksom bara, fortsatte du det? Och det jag kanske inte skrev det, men jag, jag låg ju ganska länge i sängen alltså. Så jag, jag har ju ganska bra koll på hur länge hon låg ute i, i, i trapphuset. Lika länge som jag låg och gona under täcket mm. eh, låg ju hon ute i trapphuset på det kalla golvet. Eh, I bara liksom, för några har inga ytterkläder. Hon var, ju, hon var ju helt vid det. Men... Eh, nu går vi iväg på engelska. Men i alla fall så låg jag och sen hörde jag något tilljud. Och jag liksom bara låg och ignorerade de här ljuden och bara så här. Det kan för fan inte vara en tant som är en annan trapp. Det är helt sjukt Och du måste vara på någon annan våning. Det där kommer lösa sig. Och jag tänkte så här. Vad fan, facket. Och så började jag tänka lite så bara Men fan, om det är en tant som är en annan, så kommer polisen och hon kommer dö. Och det blir jävla jobbigt. Sen, bara, sen, bara, sen bestämde jag bara. Jag skiter i det. Jag orkar inte. Jag kommer inte gå upp. Och sen hörde jag bara. Hallå? <laughs> och så låg jag så vad okay, var det där? Och sen, sen gick du några skunstiga saker. Hallå! Så bara, ah, nu är det, det där är en tand som, som behöver hjälp med någonting. Så gick jag upp och så kollade ut genom kikålet. Så stod eh, hiss dörren på vidgavel. Och så såg jag att det låg grejer Jag var, ah, fuck. Så tog jag på en braler och gick ut du då ligger tanten Då ser jag att hissen, dörren till hissen står öppen Hissen står en halv meter ovanför Mark, alltså Våningsplanet Så hon hade i sin rullator Så hon har ju gått rakt ut i luften med sin rullator Och hade ju med sig, eftersom hon hade ju fått någon knapp, Så var ju hon Hon hade ju med sig en massa jävla lösa prylar Och plastbytter fyllda med liksom Grunkor och skulle, grejer Och en hel trave med post eh, hade hon, med sig. Äh, hon, fick, hon var väl tvungen att göra något. Hon hade inte på krogen <laughs> Nej det hade hon garanterat inte. Och sen så bara hade de gått rakt ut och stöpt i backen och bara låg där och kom inte åt sitt det här larmgrejen wow. eller någonting så hon bara låg där och skrapade runt och sa hallo. Ja mm. uh, och så fick vi henne på fötter och uh, fick uh, lyckades hitta hennes lägenhet för först så sa jag att de borde på vår våning men det gjorde de ju inte ens så så hitta hennes lägenhet få in henne där och då tryckte jag på det här, på det här larmet så jag hörde också vart de borde för att det är kött. Och sen efter mycket om hon män Så när jag, Hon sitter på sängen Då liksom, kommer hon tillbaka så jag liksom så här, men, då, då, Hon var ju upp och, Jag hade gått runt och tänt en slags Och alla instrument han kunde spela bla. Först sa han, han sover, i, han sover där inne pekar på köket Men det hade ju just varit där, tänt lampan Så jag bara, ja nej det visste jag att han inte gjorde <här> uh, Och sen så ba, jag började börjar berätta Alla instrument han kunde spela Och bara berätta Och sen så sa han att han var i deras stuga Och, sen, och lite då och då så var hon så bara Är det någon på balkongen? Jag bara nej, nej det Ja. Så hade vi en ganska trevlig stund och sen så kom det så här en, en show som de skickade då från den här liksom eh, nattvakts bla bla bla som kom in och hon bara vinkade till hon var hallå hej hej och skrytte han bara ja hej hej. var så där så där inte nej förmodligen inte. Har ja, lite anbritt igen men det är så jävla sjukt att för hon skulle ju uppenbarligen vara på ett hem liksom Om hon håller på och går ut mitt i mitt i natten. Ja, men det löser sig till slut. Men han kom och bara. Ja, men bra tack för hjälpen typ. Jag bara. ja okej. Har ja, bra här då. jag här. Tore, ja. Tänk om Tore finns då. Ja, Det skulle kunna vara värsta plot twisten han, att han, han, han är ute i stugan eller han sover under köksbordet eller nånting. Alltså, Tore kommer på tacka på imorgon Tack ja, för hjälp. Tack som bara, Vad fan. Ja det är ett bra mindfuck. <laughs> jävla mindfuck. Hur länge har vi kört Johan? Men jag har kört 50 minuter. Ja vad var klockan då? Klockan är... Det sex eller? Ja, precis. Vad sa, Vad sa jag när jag skulle vara där, så? Ja, det börjar väl 19.30 va? Ja, så att det är ingen stress. Nej. Jag inte. Jag ska få till värsta i alla fall. Jag känner jag spontant. Nu utan till av det räcker eller? Ehm... Um, ja, det gör nog, fan. Kanske råk... ja, men det kan nog. det är inte Man är fascha. För småbarns fascha så är det glest mellan öltillfällena. tillfällena. Du är inte öppen för någon bakfälla bakfällda imorgon. Mm. Nej, det får du inte. Det, där får vi inte hamna. Gör han till sin röst eller låter han verkligen sådär? Nej, det är hans eh, snack. Jag läste någonstans. Det. det eh, jag kunde inte vara med och spela in Förra, förra avsnittet. Men jag hörde att någon, det, det var någon jag, jag googlade på alla mina kanaler Och såg jag att någon hade skrivit att han lät som en tecknad jätte Så jävla roligt Eftersom man, ja, han, verkligen skulle, han skulle göra en bra tecknad jätte jag Såg att Gastan hade lärde dig som eh, Twitter-komikern Nej men det är bra det har vi en, Ska vi köra Twitter-skämten som ligger på Youtube? Nej det är så där, Det var ganska roligt det, det det är Problemet när man spelar in sådär, jag spelade in det där. Med, det var därför det plassade så mycket. Jag la mobilen bara på en, på en barstol men, men det är att man inte. När, på de riktiga produktionerna, om någon kör sin liksom Stand Up K, då har de mycket i publiken. Och kan lägga garv och kan dra upp garv och dra ner garv och allt sånt där. Liksom. Men nu var det jävligt. När jag körde på eh, Rå. Så filmade de också för sin YouTube kanal, så det, det kommer att eh, hamna där väl lite. Men livet. har vi satt att du är stand-upkomiker? De har inte sagt det så. Eh, jag är stand-upkomiker. Ja, ja. Okay, ja, Så folk inte undrar vad fan <laughs> Nej, men jag sa att jag skulle, jag sa att jag var här för att jag skulle köpa och gästa. Ja, det jag sa de ja, kanske man, svart, man kanske inte fattar. Nej. ja, precis. Så jag kör eh, stand-up som jag börjar med i somras. Och så när jag var på ro så, eh, så filmade de Och då tar de också bara, de mic, liksom från min mick. bara. Ja. Så allt, allt det, Garvet är lite som min mik Och det blir så jävla konstigt För jag fick, kollade på hela det där Och jag drar något skämt Och sen så bara är det typ helt tyst Och sen säger jag helt plötsligt bara, Jag är inte van att folk garvar så länge För det man inte hör är att det är någon som bara aah, aah, <laughs> Håller på så skit länge känns så, jävla, <laughs> känns så dumt när det så här, ligger lågt Garv liksom Men det är bra att spela in Jag, jag eh, spelar alltid in eh, mina gig Och så lyssnar, på det, brukar, lyssnar på det direkt efteråt På vägen hem Eller dagen efter Bara för att så här. Jag tror att det är lätt att man blir att man väl där För det finns ganska mycket komiker som Som kanske inte är så bra men, Och som fortsätter och bara fortsätter Fast de kanske inte borde göra det Och då får man tre, fyra garven kväll Så ja ah, men fan det gick ju, det var en bra kväll liksom Och man är rädd att man ska hamna i det där Så därför lyssnar jag det är en bra, ett bra sätt att få så här. Ja ah, det gick okej okay. ja. I mitt huvud var det liksom Wow vilken jävla kväll Och sen lyssnade man direkt efteråt Och bara okej okay. äh, men det var liksom Erik. Plus att man vet vad man ska skruva Jag, på är Det är att höra sig själv Nej det har ingen problem Är det illa för att ta tar garvet från en gammal Johan Glanskow? Ja, oh, lägga in istället <laughs> <Ja>. <laughs> Bara de här slopsketserna då har vi lagt garvet efteråt Det var det, det som var här i, Har du sett, du har sett alla på Nej nej jag har bara sett jag, jag, jag, försökte, jag bara kan jag få se någonting alltså De bara ja vi ska försöka fixa det Men jag har bara sett det som är på tv Men då det känns som så jävla burkig Garvet kommer gamla vänner av snätt. Ja. Har jag inte sett. Har du sett honom live tidigare förr? Han kört, jag äh, har du sett avsnitt innan Nej, jag missade det. Jag vill jag, vill att jag ska köra kanske köra Bulletproof for Freedom med <laughs> Helskran då. Ja. And luck in lite Steem också där vad var ut Jag såg inte på äh, jag såg inte hela programmet men han körde han har ju en sång aktivare eller hur? Jag tror alltså jag såg första tio minuterna och då först det första jag bara springer in i, bupli, i publiken och ser man att sitter liksom fem till sju svenska i produktionen och skriker klappa här och ja. han sitter bara wow, wow, ragga, ragga, Ja alla ragada ragada. Det var typ där publik konst TV då typ Uncle på jag springer då är, det typ Oprah, springer. är det folk galna. då, då är det folk galna där är så halv en bissare yeah. liksom. hey. Springer är det lite med bokstavligt också. Och där är det bara spåra spel Ja, alltså det det måste det ju vara. Ja men, min, ja men det är Jag har en som är i Kanada nu Och jobbar som städer På ett hotell eh, Och han hade skickat mejl Till Eric Springer och frågat Jag får sitta i publiken Så hade ringt upp han Hej vill du vara med i Eric Springer Och då han han sa No I just wanna be in the fucking audience Så hade han drack på För de är ju vaken bara Ja, fan, vad fan har jag gjort för något. Vi ska ringa tillbaka, kommer inte tillbaka eller någonting. Då har sagt nej till mig, Springer Det har varit en upplevelse Ja, Fan bra, får jag sitta oh, Jerry, Jerry ja, han, Då skulle man vara med i alltså, som, liksom, ja, alltså, som en gäst han skulle Fick han frågan om var med men jag undrar vad upplägget är då? Det hade varit intressant om man då bara Ja, absolut. Du ska vara. Då säger de säkert att den här kvinnan när hon var gravid. Ja, tyst då. Ja. Det väl säkert då. Men det... Och sen börjar ni veva bara. <laughs> Men det är folk som där vet ju om också att det är så här. Ja, det... eller, eller så är det, de kanske hittar riktigt liksom, att det är alltså, För det tror jag skulle komma ut sen om det skulle spela en roll Det har jag ingen aning om men, folk... men, men, men det kan ju vara så att de har hittat riktigt liksom, fall, men sen är det ändå så här, De vill ju så gärna vara med ja. i tv och, och de har sett programmet och vet att man ska slåss Och så är det så liksom De ska slåss och kämpa mot När någon som stor vakt håller bort Det är inte så, är inte så många andra program som har, Alltså Dr. Phil och dem De har ju inte så här fyra säkerhetsvakter som står så här Beredda hela tiden, så det är ganska uppenbart vart att det är det det går ut på Det finns säkert folk som tror att Jerry Springer är verklighet också Ja, oh, yeah. oh, yeah. lätt Men nu är, är de <laughs> människorna har för liv Vet eller vad de har för märklig Jag tror att det är samma person som är med i Jerry Springer <laughs> det är de som också liksom. Lever i den illusionen Ja Är du skit om Simon eller? Ska vi göra det? Ja det Han har ju och skicka härliga bilder Från den här i Han ja, är ju i Las Vegas Aha. Och Glover Nej, men... Nej, det är men väldigt skönt att ha borta. Ja, faktiskt. Han ja, känner också. Det känner Simon bra. Ja, men jag, ändå, jag tycker jag ändå, det är, soft att ja, är så det att Slippa. Ja, precis. Så kan man, så kan man säga det. Du, du tänkte när du fick fått mejl eller googlar upp det eller du bara att inte äh, vad fan, jag har ingen bättre för mig eller? Uh, nej, först så sa jag bara jag och sen så, sen så Han så lyssnar på ett halvt avsnitt eller ja. där, så tänkte jag att det inte var för så. Vi var inga psykopater. Nej, det blev. Ingen okay. high, ingen liksom och pratar om vitmakt <laughs> Det Hade jag varit sett förvisas sig sen. Vad ja. ja, vet du här? Vad tycker du om? så jag var ju i Auschwitz, det var ju jävligt nice alltså. <laughs> ja, men det, man sitter liksom där och man var så peppad för att gå med dit Det är ändå så konstigt Ja, det här ska bli, här ska bli ja, kul som jag, skrev då, då, jag tror inte man var lika peppad och gick på 40-talet Liksom man satt på ett Det ah. äh, köper inte de människor som fortfarande hävdar Att det inte existerar Nej, man kan inte stå, det skulle vara roligt att fråga guiden liksom Så det is really happy <laughs> Här de fängs då ja, Jag vet inte, jag behöver bättre bevis här ibland ja, bara några ruiner då det var bara det finns bort en egentligen Jag vet inte Fan, jag jävligt, men jag är ändå jävligt avvis på Vegas. Fan, jag gillar Vegas eh, som fan. Har du varit i Vegas? Ja, flera uh, gånger. Inte hört något dåligt om det Det har varit dåligt en gång. Det var, det var dåligt. En gång eh, då åkte jag på en, eh, en polare som sa Hjälp jag är med en tävling. bättre som en tävling. Man kan vinna resa till Vegas. Mm. Hjälp mig med en slogan så, eh, så får jag åka med. Jag bara, okej, okay, inga problem Skrev den, vann, ja. eh, åkte Problemet var att det var i, God tror det var tio dagar ja. Och Vegas ser ju liksom en helg Man åker dit ja. över en helg Så taxikofför, alla taxichaufförer som har stannat frågar Så, so, how long are you here for? Vi har tio dagar, de bara 10 dagar, ni är galna! Och efter ett tag så, så ruttnar man ju på det. För att det är liksom... Jag har en kompis som spelar poker, han var ju där under VSOP som var där en månad om. Ah. Fan, ja, och Den där Patrik Sjöberg som gick under namnet Patrik Snöberg. Ja, <laughs> ah, jävlar. Det är ju tre av mig själv då. Nej, han sa ju inte själv. Ja, om... ah, det var de andra som sa det. Ja, okej. Jag tycker att det är 250 000 svenska spel för där och göra lite så här webbintervjuer under poker vm Ja det är såst. Det är ändå våra skattepengar. Men, sen, men Vegas har ju en riktig. Det, man behöver ju inte vara liksom i själva det där. Det finns ju en. Det är en riktig stad. Ja, de hade liksom. hittat hus första typ fyra veckan. Alltså. Men innevara, där är position va? De. Jag vet inte Jag, har... jag, jag vet inte heller jag, jag tror jag har sett, jag har sett tv tv Svegas Då är det lite Ja men jag får, med att jag, får med att jag på med att på Fredrik i det avsnitt Utanför Nevada på någon slags ranch Ja men de har den där Bunny Ranch ja, precis, inte den där Ja precis Och det ligger i Nevada Så där jag tror jag är laget där Och känner du att det är jätteviktigt Så får du åka till Amsterdam då Om det är därför du ska åka någonstans <laughs> det är dina resmål, smålär liksom. Var det prostitution. Är. Nej, men det, intressant. det är väl inte sant. är ju idag i Sverige och säljer i alla fall. Ja. <laughs> Man vill börja med det. <laughs> ja ja, ja jag tänker så ja. du får ju ut i samma, du får ju ut samma, du, du får ju ligga med med. Ja, folk. men jag tycker. Men du får vill eller på här här, så täljs kan ju alltid sälja sex. Ja, fast jag vet jag inte jag tror inte det finns på marknaden i Sverige. Jag hade en idé om att man skulle ta alltså som det är nu då, så om folk vill ligga- då kan de ju då söka sig till den här typen av tjänster- och betala, men att man då skulle ha en tjänst som var- för du vill ligga och du vill ligga. Ja, om du betalar mig, om du betalar mig, kostar 800 spänn kostar ja, tackar och kostar du, du vill ligga med någon, det kostar 800 spänn och sen bara välkomna, <laughs> ligga med varandra. Så ligger de med varandra, men jag tror även att det är olagligt. Ja, men det... Känner god, inte. Ja, och så får jag pengar från båda, alltså då, jag känner ju dubbelt på varje liksom. ja. Det är ett par som blir är rika på det. Men sen kommer det tyvärr vara så att det kommer förmodligen vara mycket killar som får ligga med varandra. Och <laughs> eh, också de kommer säkert bli besvikna. Ja. Men när jag var i USA, jag pluggade där ett halvår i gymnasiet. Då var det så här businesskurs, businesskurs. Liksom. Alltså, man kom på att man något eget företag. Ja, något, något, ja, någonting. Och så var man typ fem stycken. Och det var tre svenskar i en grupp. Och då kom vi på att man skulle göra en svenskt torhus utanför ja inne var det då. men vi fick inte godkänt. Så vi fick, ja. fick ni avslag. Vi fick avslag av läraren för att det var det var inte okej. Okay. Nu tar Johan bild det är därför är det vi... vi börjar bara pausa. Så jag kan lägga det upp på fint. det Mm. Hur många följare har du på Twitter nu egentligen? Va? Hur många följare har du på Twitter nu egentligen? Ja, det är vi jag tror vi börjar krypa mot 11 000. Okay, det, det, det börjar 10, dra, det. dra ihop sig. Så det, var ju, det var ju spännande. Det här är säkert en 5-6 stycken till alla. Jag har ju en eh, kampanj som jag tänkte dra till. Men när jag ser att Martin Sonny börjar, börjar närma sig 10 000 så ska jag gå ut med en kampanj som att jag ska avfölja honom så att den snabbt droppar, <laughs> eh, droppar igen. Eh. Du har inga... David Sundin, han har ju typ 45 paradigkonton. Ja, nej, det har jag är det, ganska, <laughs> det tycker jag är ganska... Det jag Det tycker jag är ganska skönt. Jag, jag sku... att du hade fått ett på Ask.fn i alla fall. Ja, för att... ja, jag försöker att inte tänka på det bara för jag tycker att det är så jobbigt med, med att... Om jag skulle råka ut för det. För, alltså, alltså, Martin tycker att det är roligt, tror jag. Han, jag tror han tycker det också, men... Det är, också, det är ju stöket liksom, och det måste vara svårt för någon att förklara för någon. Speciellt om man inte, alltså om man inte är känd. Alltså så, det här är ett parodikonto och vad är det? Alltså om någon twittrar till vad det nu är och säger någonting, Kjär ska vi göra den här, Kjär ska jag göra det här. Och att då behöva gå in och förklara och bara, ah, det verkar så jävla jobbigt. Jag ställer ju en fråga till dig på Ask eh, Varför tog du Fredrik eller Filip för Fredrik på Kändislistan? Ja. Och så skrev jag det för Filip på sommar Punkt, ja. så har ju Fredrik också gjort Har han det? Och de borde ju tillsammans ju ja de, de pratar om usa vi resan är typ eh, en gång tillsammans. Är det sant? Så, ja, Så ni har gjort det själv. Det och ja, och sen gjorde han det själv. Ja, han det, han det så här, en gång men sen ja, det de har de gjort det tillsammans ja. en gång. Ah, ja Så att det hade haft en comeback där Fan, hade... du ska ha doktorshatt i Filip och Fredrik eh, kunskap. <laughs> ja, wow, kanske. De så. <laughs> så ja, kanske kanske. delar med utom ut Det någonstans. Så jävla vanligt. Kanske vi vill man inte ha kanske, det jag det inte. Fanns jag, jag försökte om jag kunde komma på någon bra om jag kunde köra ett quiz men jag kom inte på något bra. Har du några roliga filmer på Fredrik Stories då vi bj bjussar på. Eh, jo då. Ja. Kör då. Eh, <skratt> lyser, det blir seriöst bra. <skratt> okay. Jag eh, bodde med dem i ett hus i Hultsfred mm. när jag var Hultsfredsvalen. Och då sov de i källaren, liksom I gillestugan Så var det en bäddsoffa Eller om det var någon typ av Tillfällig säng Alla, alla hy, hy, ut, hyr ut sina hus I Hultsfred när det var Hultsfredsfestivalen Så känner ju de en hel jävla semester Alla som hyr ut sina villor Och så och då så bodde de I vårt hus Som jag bodde i och eh, då hittade vi dem en morgon alltså vi, de hade gått de hade gått lagt sig tidigare och eh, vi eh, var på och festade sent och sen så gick vi ner för att kolla till dem, med tror vi skulle göra något bus med dem, men i alla fall då låg de och, och eh, skedade varandra och nu eh, kommer jag inte ihåg vem vad som höll om, men jag tror att den ena har tendens att hålla om den andra mer låt oss säga att ja, det är eh, Filip ja. håller om Fredrik, har eh, krypit upp bakom dem. och eh, eh, och så börjar vi hålla på hoppa i deras säng och bla bla bla Och, och de Blir sura och går upp Och då som grädde på moset Så har någon av dem pissat på sig Dessutom så Det är en stor, stor blöt fläck i, i den här sängen också Ja det tror jag på Fredrik ska visa vad man kissar på Ja det tror jag också ja, ja Tror du blir sura om det här några Aftonbladet det uh, är och bland kompatibla. Nej, jag tror kanske inte att uh, det, blir så, det är så svårt att bara, vad rubriken ska vara. En i Filip och Fredrik Och kissa på sig en <laughs> gång. Känns, <laughs> känns som att man gjort värre grejer Vi vet inte ens vad skedde eller ens hur det var, men det har hänt. Källa David Fan Davidsson. det var ändå ganska bra för att dra en bara från toppen av huvudet? Ja, faktum. Ja, ja. ja, ja. faktiskt ja. ja, jag vet inte. Lite kul extra kunskap. Mm Ja, vi har kört en timme. Kanske ska den ha vis. Är det har någon åt de vill säga? Nej, jag har ingenting kvar på huvudet. Det är du ha. Nej det var nog det hela Ja det var det hela, vi får tacka för att du dem hit ja. ja tusen tack, det var det lilla Väldigt snällt och jordnära av dig Som sagt jag hade ändå behövt Spendera lite tid i jävla innan Så jag tyckte det var ett bra eh, Sätt mm. Kan man använda dig som referens om det kommer andra intressanta ja, eller, eller om ni ska söka jobb <laughs> ja. Pratar med oss ja, Han har steg och du, För de få som lyssnar, David Sundin på Twitter heter du Ja Om det är någon som inte, det kan vara någon som inte, inte följer Men då får ni jättegärna med på Twitter Ja, en av de roliga Twitterna i Sverige Ja, det tycker vi har, jag vi kan slå fast Det är, ja, nog, det ingen, är nog ingen som äh, säger emot Nej, lägg ut själv på Twitter också Här har ni lite november-tweets November ja. ja, men det är svårt det där För man vill ju vara man vill ju, jag, jag följer många Eh, amerikanska liksom, eh, skämtisar som, är, alltså, som bara är, är Twitter, alltså folk som sitter i, i, ensamma hemma och bara skämtar <laughs> så, i, i, som inte är komiker för det, jag tycker att det är så ofta att det är eh, det är få komiker som också är råda alltså, de känner nog att de liksom jo sumpar skämt, det ja, är bort skämt Jonas, och... Jonas Gerdell är sens på Twitter tycker jag, jag tycker att är ja. det är inte alls roligt det finns ju några mer sådana som är jättestora som inte alls funkar men det finns en, en amerikan som, och jag försöker köra lite samma som heter Rob Delaney, som är, som är liksom, uh, Han är bäst uh, på Twitter. Men han kör ju det som en test. Uh, och det är ju också. Alltså grejer som. Jag har, ju, jag har ju haft korta då Liksom twitterskämt Och ser man att de flyger Så är det enkelt att stretcha dem Vissa grejer till ja. liksom riktiga skämt Eller som det där när jag bara läste upp alla jävla. Men du kan ju inte dra upp en bild på en, en kvinna som är blind Och sen här hon en dålig kvinna och, sitter, <skratt> och Nej och den är direkt, svår funkar vissa, vissa funkar inte Det var lite bökigt när man säger äh, men det är svårt att, Man vill ju hålla på och eh, Promota och bara Hej kolla in de här Oj oh, det var det jag skulle säga Många av de amerikanerna är så här De sammanfattar typ dagen Här är mina tre bästa Och så länkar till dem För att de ska liksom Ja, Eftersom det är ett realtidsmedium. Många, jag använder Twitter, jag läser i Kapp. Jag läser Twitter hela tiden och så läser jag i Kapp tills det var sist. Liksom. Men jag tror många, liksom mer som att de tittar på tv, går in och tittar. Och sen så är det klart. liksom. att har väntat på eller någonting, så samlar ihop de mest fail Ja, precis. där får man ju lite koll på. Det har ju skaffa ett sånt konto. Kan väl Jo, ja, men det är ju på engelska den så länge. Jo. Ja, men man får ändå se vad, om eller, något fick tre, tre <laughs> eller stjärnor eller två stjärnor. Det är ändå, ändå intressant. Nej, men då kan man plocka de bästa och bästa skämten och, och göra mer på det. Mm. Vi kan inte. Kom till gästa kväll jag säger men. <laughs> ja, kom, kom i, i förrgår kväll, eller vad blir. det? Ja. Fyll den tillskamsjinen så ja. kom tillbaka på onsdag på gästa. Så ska ni få och om ni inte vill gå på oss mm. Jag tänkte dra ut, jag tänkte dra ut som var. Om ni inte ska gå på Ösnudgen Av någon anledning Till exempel ni kanske är rasister Kom till Gasta Om ni är glada rasister som gillar Ändå vill skratta och ha en kul kväll Så är ni välkomna till Gasta där ni, där det... det var inte kul eller? Ja, ja. Tvittar du ut den tycker jag? Jag kanske gör det Live, live tweet från podcasten Ja, ja tacka då så får vi ja, tråkiga Simon med detta vecka. Det kommer ja, bli Det svåra avsnittet efter Davids ande. Ja, vi kan jävla dippa så. Alltså. Åh oh, fan. Simon får du leverera. Helvetet man får leverera. Har oh, du då Filip och Fredrik så? Kommer han att höra det här nu i Vegas tror du? Ja, det kommer ja. jag. Vi kikar nog då materialet till. Ja. Han kommer att ligga ångest för. Han ligger bara när jag klipper så att han får. Ja, det är han som kommer att klippa. Ja. ja. Han får säga vad han tycker. Jag tror att han kommer att klippa bort när jag säger att Simon är jävla fitta. Nej, Nej. han kommer att vara bara. kvar. Ja, okej. Okay, ja. oh, han, han sa mitt namn kom han, jag att han kommer att vara kvar. med att Simon pillas i stjärten och sen luktar han på fingret efter efteråt alltid. Det låter väldigt nära sanning Ja, ja men då, då, då kanske han klipper bort det Ja, det, det känns inte äckligt Om jag säger att eh, Simon har dödat en annan människa en gång mm. Så ja. han klipper bort det Nej, jag, får se Ja, det får vi se Ja, intressant det. Om man har gjort det och Jag heter Jim på Twitter som varit Ja, jag heter Erik Hällning på Twitter jag heter väl. Och Tack för det, här, tack. Tack. Ja. tack Hej Hej, Hej.